konform role që ka jetë në jetën e kësaj bote. Nuk paramendohet një musliman i cili i ka kuptuar drejt fjaltë të Allahut Azza wa Jall dhe fjalët e pejgamberit Sallallahu alaihi wasallam, nuk paramendohet si një shpërfillës i përgjësisë, si një njeriu i cili sillet pa përgjësi. Pamarsisht se veprimet e tij a mund të jenë të dëmshme të dobishme kështu më radh. Prandaj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 e bërët një përlesi shumë të madhe. Përlesi ashtë të madhe shkuen në rrufar. Të sëllën, e refuzuan kodrat e më dhatë. Ma dhe refuzuan qetë. Ma dhe refuzu edhe toka. Allahu Gjellewala përmend këtë në Koran për një kohë që një nuk imi qenë në atë kohë. Për një periud që një nuk imi qenë në atë periud. Por më jaftën dëshmija Allahu Gjellewala për a që i ka ndodhë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 e mori përsi për para Allahot dhe Zaujel, këtë përgjësi, inëhu kane dhalume në gjëhulaha. Allahot dhe Zaujel, Allahot dhe Zaujel, përmand, së përbalkës e përgjësie, shumit se njerëzve, janë ignorantë, dhe janë të padrejtë. Që fa nuk këptan kjo? Ose nuk e dinë realisht, me qëfar përgjësia në ngërkuar, ose e keqëpërdurin këtë përgjësi, dhe e drejtojnë, dhe e orientojnë në drejtim të gabuar dhe të dëmshëm. Përndë e Allahu Gjellihuala ka dërguar pejgamber dhe ka zbritu libra që në rion të orientan drejt u dhëzimit të duhur. Që të es në rion shtegut të duhur me përgjëtësi të silet, me përgjëtësi, me korekëtësi, konform pozitës që Allahu ja e këtër. Gjithë thëmësime të istamë janë shërëm të kësajt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 Por ajo është e shtrirë në të gjitha dimensionet e jetës njerëzore. Tërçja jon është e përfshirë në këtë përgjithësi, dhe çdo pjesë të të qënjes ton i takon përgjithësi e caktuar. Në kodet të kësaj, edhe gjuhaja dhe fjala që nxjerrim nga goja jon ka përgjithësi. Prandaj llogjja leula përmend në Kur'an për duke thënë Wama yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Njeriu nënzir një fjalë nga goja e tij. Çdo fjalë, wama yalfizu min qawl. Çdo fjalë që nzihet, çdo fjalë, nuk ka thon fjali. Çdo fjalë që nzihet. Ledayhi raqibun atid. E ka kujdestarët në kraharort e tij, të thënë shënojnë atë for po nzihet nga goja e tij njeriu. Që nesër t'i hap llogari para Allahut Azza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 i përbër nga disa shkronja, për nuk e ka që thjeshtë. So fjall kanë bilur disponim dhe gëzim në zemët e njerëzve. E so fjall të tjera kanë dëshpruar dhe shgënjur të tjerët. So fjall kanë bashkuar njerë dhe kanë pajtuar. Dhe so fjall kanë darë dhe përqar njerëz. So fjall kanë stilë pace,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 Është është, është është një rangu të lartë të obligimeve që duhet besimtarit të këtë kujdes për balsoj. Dhe si kur që përmenda, kur më dokur silej me pa përgjëtsi nga një herë, me gjunët i, shumë shpejt interrante e Muhammedi s.a.ll. Po asiku dy raste vetëm. Një dit,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 mirpo nuk e tha me përgjithësi nuk ishte nuk u ballafaqua si duhet me përgjithsin e fjalës nga se a e din çfarë do thotë kë fjalë po në çuf se ndëjon Sofia kët fjalë ta kthen tjetër e anë dot di çka kush e bën përgjithsin e konfliktit që ndodh pastaj me shufë dy javë kush e bart ti e bart tashë nga se ti e thën një fjalë pa javnu vëshën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 At sapat so muzit po shontan nga plagët e mora, edhe mëngjes kur u ngrit, ishte sprovuar do të thotë kishte ejakuluar në gjum dhe ishte i detyruar që të lahej, të mergusot. Mir po kishte friktë të pordotë ujë nga se si kishte plagë. I kishte shoq ofërvetë, nuk kishte mundsi të ngritet shkade tek Muhamedi sahatin thante o dërguar i alloç fardbei, i pyeti shoqët e tij për athi a qëfar me si gjurajnë të bëj? A ka mundësi që kësa e rrëdhe mos të përdori ujnë, por të për pastrim, të përdori dhejëm për pasrëm, të jemëm të marrë. Ata i than, nuk no, ki mundësi të marrë është të jemëm, nga se uj ka, përderi së so, a ka uj, atërët duesh që të përdorësh ujnë. Ata kështu konstatuan, po, nuk i patë në parërshë pasojat e kësa e fjale, si duket nuk i than me përgjëtësis Njërivi në dëgjë një fëshoë këtë ti, e përdori ujen, dhe vdeqë. Kërë në dëgjë për këtë Muhammedi sallallahu sallam, u shqetsua shumë, dhe si ashtë njëherë më parë, ragojë Muhammedi sallallahu sallallahu, thë kateluhu, kateluhu mëllohu, thë evran, Allahu i vraftë. Shë ka, kënë kësh fjallur i Muhammedi sallallahu sallallahu,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 në qëfëse nuk ke aftësi intelektuale, të ja përsh përgjigje adekuate, heshtë sëllu me përgjëci përbal kësaj sprove, përbal kësaj kërkesët të këti njeriu. Me për të thua, laju, kush i marë pasuet e larjes pasaj, kush është përgjegjes për vraset i kush, ju që këni folë kështu. Kështu u sëllë Muhammedi sallallahu al-sallam me shokët e ti.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 sillet në përgjigje për ballë fjalës së tij. Kjo është një dukat që na e ka mësuar Allahu xhallehu ala dhe na e ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në kuadër të kësaj që ndrua, nuk dua të zgjas shumë kët. Në kuadër të kësaj dëshoj që të shfrytëzoj rastin të jap një këshillë të përgjithshme. Për ballë disa dëbëtave, për ballë disa shkrimëve të shumtë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 Por, edhe nëse, nëse, nëse, do të fatë, duhet më të ratu, edhe duke mos e neglizhuar dhe minimizuar. Por, e se do kërës për frijet. Ajë fyënë atë, kjo shonë këtë, pashti pa nevoj. Nëse ka egzagerimet të të pruara, dhe e në fut, dhe e në involvu problemet të pa qena në kuadrë problemet, janë thënë fjalë me tonelata fjalë, janë thënë, dhe më ndaj se shumica e tyre fjalëve nuk bërujnë nga përgjëts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 duhet një shtemë në njëste motor ata çe kanë situatën në kontroll ata mirë me këtë çështje marrin vendimet e duhura dhe zgjidhin problemin që si duhet nëse është problem nëse nuk kosh problem nuk e lejojnë që të bëhet problem forë dhe minimizojnë atë s'kaish më rreth ka se nuk ka vlen të bëhet problem sikurse ishte edhe rasti i fundit nuk ka vlen as nuk ka vlerë të bëhet problem por ja u ndodhi te pastaj zonjërsë u zuan çe çfryhen Atlojën për Islamën e për Muslimanë, e grenjë shtecëse çfarë po ndodh këtu. Ka njerëz kur lexojnë ato shkrimet, a jam Kosova apo ku jam? Apo flitet për Kosovën apo ndonjë vend tjetër? Të të Thoshte këtu çarkulon një është të armatosur, të rrezikshëm, nuk i sigurt dash rrug. Pa çfarë Kosova bëhet fjalë? Pastaj gjithmonë i referohemi një të arritur të madhe kombëtare, së këto ka tolerancë, e ka qetësi, e ka siguri në kurrë rrezik aq shumë moral. Andaj kujdes të gjithatë që shruajnë.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 edhe ndoshta edhe edhe edhe edhe niveli i tyre intelektual nuk lejon që të mërin me këto probleme. Shkollimi i tyre është shumë më shumë të tjerë. Vëllezërzë dhënësit islamet, elëzëdhënësi i të tjerëve e këtu mëradh, lallin në flet e këtu mëradh, ku është përgjesia? Ku është përgjesia? A ne duhet të jemi të përgjithshëm? Të kujdesshëm. Të haruojm këtu vend, ta ruajm veten ton. Çdo kush do ku sil konform prezisje si ko. Esan do një problem në rrafshin e energjetikës, ne besoim se e ministria e shëndetësis nuk mird me kët punë. Për nëse dikon e ka dig rrymë ma duhet me shfaru. Pse? Kase ka se kam njësi për kësaj që mirë me kët problemin. A kështu kështu funksionon shteti? Për këtë arsye ndëndara politicitë e ministrive.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 Tut më vjen dosh dikush tetra ose kile në koshkile. Jo çdo kush tash këta popull më qun komë me fol. Jo dikush që ka mirë, jo dikush që ka keq, jo dikush që ka në këta përçlimi, jo dikush të elektrizojë të dikën most. Pa nevojë. Pse? Qase njerëz të mençur nuk kanë naor në, në spray. Njerëz të diitur nuk nuk i është dhënë rason që ata të proncon dhe të lasin. Ma nganjëra edhe nuk kanë pasur edhe guximin se me automatizëm ishin selektuar dikun, ishin etiketuar me diç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 ë debatet e, e shumta. Për famësy. Ai mirë me bë debatet rregullash. Me pa jo të fryra. Apo jo të orientuara paraprakisht, jo me parajykime. Çimë të kujdesem, nëse një fjalë ndodh dhe dëmtohet dikush, dëmton një projekt i harit i mirë që njerëzit asojn harin, dëmtohet ai projekt. Kush e përsipërllog për këtë çështje? Odmë kom kujdes. Nëse ata që nuk i kanë, nuk janë fetarisht, po më ndaj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 e mbëtë një njëri. Dhe pe gamberi so selim, tha, Allahu, e sasëllë më tha, e vranë Allahu i vraftë. Ponë që se dikush bëtë se bepë që mos të arrinë drita islamit të këtë njerëzit, të vdesin njerëz në mëkate, në terë informativë, kushje përështi për këtë. Andaj, të jemi të përgjethshëm, dhe të silemi konform përështive si që i kemi, gjdo kush nga pozitët që i ka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 të ruhemi të ruhemi nga fjala e pa paramenduar nga fjala e cila është e zhveshur nga palësia të ruhemi atë të flasim atë që jemi të gatshëm edhe nëse Allahu xhelleu ala t'ia themi se kemi pas fakte dhe argumente për këtë kjo është ajo që ne kamsu këto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam andaj edhe vet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ishte më i dituri njerëzve më i devosh më njerëzve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 e fjallorin, që ka përdor Allahu Gjallewala në Kuran dhe Muhammedi sallallahu al-Sanë në hadithet e tia. Allahu në nërështët nga bënd të përgjethëm, të silim me përgjethësi në fjallet tona, në qëndrimet tona, në vepra tona, të jemi me dëvërtet, njërez besimtar të drejt, të cilët e luajnë rol në tyre në këtë botë si duat, me përgjethësi, që në nesër në konform kësoj përësie, dhe t'japin lëgari, para Allah Gjellewala, dhe në bas të kësoj lëgari, dhe të përsaktojt shpëtimi, apo e kunder të aty Allah në ruajt nesër, dhe t'akimezot në Gjellewala. Allah në ruajt nga njërt e papërgjeshëm, nga të atë të cilët nuk hezitojnë, qëtë në aprish në rahatin dhe qëtësin. Allah në ruajt nga shërë i atyre të cilët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 sta për pikërisë. Ëh, uh, na mund të drejtë, ne kaq ne drejtë. Te vitrit. Po? A shita, ran, po vulluzon shiha vend do të skuqet. A trishtunë tani? Po, çetar? Po. Ëh. Ka gjuthë tani më shute. Ornë? Ka gjuthë problem më shute. Kanë duhet me dashë mas shumë të? To, to, to të shumë kjo mas shumë të. Li. Ni, shalla, t'javë më përgjigjë. La ushë problemet. Se përkja të pyte se parë në rekatin e tret të vitrit, kur bëhet duaj e ku nuk a bën të abënd të bëhet luqë e Shqipë. Plët nga djetarët e kanë lejuar këtë, përdi së kjo nuk është pjesë do tët të e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 si kurse janë rënditur në fjallët Allahu Gjellewalë dhe fjallët e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Kemi të lëhën të radhës i në kodrojnë. Alo, të lëmë aleykum. Aleykum, selam, rëhum të Allah. Abonit, abonit, që që që? Po, urna. Zoti, kur kryoj butën, po ashtu kryojnë dhe gjollën dhe sa se gjollën mund tihumë vetëm ata uh, robë të cilët nuk janë të uvduar në rrugën timën. Pas tajtë sa, uh, unë kam, uh, un kon,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 Andaj, tërtimet e rënduara, me argumente, me fakte, me sërime, me detaljit, akoj njerët e dijes. Ata njerët, si kurse, gjithë dhëgjë tjetër në këtë botë. Për shambull, ti që nërën para televizionit, apo? Dhe e televizion ofranë dy lojt dijes. Një dije të detajzuar si funksionan, si e me rrimën, pa iset, pa upresht, si regulot e kështë mërat. Këtë lojt dije nukonëve ketë me ditë.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 Dhe këtë që i të konë Allah o Gjellewala. Ne si kresa nuk dim që ka din Zoti. Dhe ne jemi të ngarkuar me obligimet saktuar dhe ne i krymë. Për t'i krymë obligimet si duhet, Allah o Gjellewala në ka dhenë mjetet e nevajshme. Në ka dhenë logikën dhe arsyen, në ka dhenë mundësin fizike, dhe ne në kuadrë të kësaj i krymë obligimet. A ti njëri u që i mungunë mjetet e duhora për të krymë obligimin se ka obligimë, Për shembull, në një riskomendje, se ka obligim në Mozain, ja sa jeriim pse se mjetin themelor për ta kryer obligimin se ka, ande Allah se ngarkon. I pallat pa ti ka dhën mjetet e të ka obligimin ti krye kët. Pse kë kështu, pse ashtu, kjo çështë tjetër, kjo nuk të përket ty. Është e rëndësishme se Allahu Xhëlalualla nuk ka njerë i cili dëshon të uzohet e Allahu nuk e le në muzu. S'ka kështu. Andaj jemi ne ata të cilët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 Ndoshta Allah ka caktu mësmë honger në Buk, as Hamburg. S'kronjiniet. As nuk shkon mëna se çka ka caktu Allah më honger mësmëngraj, e, e kërkon më honger buk, kërkon më piu. Ande atozive ç'ështët? Ti më shkëqërt çka që ka caktu Allah për ty? As nuk mundsh me dit. Ti shikom me kry punën tonë obligimin ton. Tanë merr vesh çka ka caktu Allah për ty. Ruaj për shejtanin, ruaj për njerën të këçi, ruaj për devinë më, ruaj për moment liga. Ngjie rrugën e drejtë, ç'shikërt as çka të përket ty. Kjo arsë për këty. Te iki më shumë me prekësuesën e kaq mul. Pastaj, e pse del kjo tash? E pse e, gjyre shtut, kjo ngjyrë është kjo? S'është puna jote. Asë imja, kjo është puna ekspertëve atje që kanë bërë televizion. Prandaj duhet të mos sil konformason që na përket. Ato që nuk na përket, t'i lejojmë atyre që u përket. Caktimi, çka është e shkruar, çka është nuk është e shkruar, pse ky atje, pse ky atje? Kjo s'na përket neve, kjo s'është puna jona. Pse dikush i bardh dikush i zikës, na përket ne valla. Ti i bardh netosi i bardh. Ti ajo është i zi ai ka ngjyrën e tij dhe as kanë në çmim es ka për buzën katërtim. As kursh në këtë moment se unë më e mirë se unë jam i bardh te ti më e ke se më e zi. Ka kështu. Dikush t'i ka ndon këto çështje, nuk na takon ne vetëm me kontekstin këtpun. Andaj ne na na takon me kry pun tonë që kemi nevec. Është na përket neve. Çka të përket ty? Mun përqetat me kon robimiri Allahut, mi kry obligimet, murit ngëndërizë çka çka kry. Am përket mua me kryr e pse Allah atje ka caktuar, po përket ande mos e marr maçin uk përkat. Kaq, shumë më të thjeshtë këtu. Po nden ngjë kur do mi këto obligimeve, edhe me arsye tu gjen në ty ne të zbeh vetore, zakonisht e instalin këndilem, po çka Allah me dasht, më dorst, më kis bull mufal. Po ti falësha ka bu Allah ti më fola ju. Po pra më më fola, jese të ka bu Allah më fal. Në shumë më çet për këtë. Sa herë të përzihemi aty ku nuk na përket, dështojmë. S'dimë në drejtë, na nuk dimë atë, atë që nuk na përket, atë që na atë që nuk na përket, nuk dimë në murmurme të, nuk dimë se s'kem kompetencë, s'kem dije për këtë çështje. Andaj ti ke rregullimi që kemi dalluar ato ashtu. Ta përdorim logjikën e arsyes, besimi qëllon a ka dhon, bëjmë butë mira, largohemi nga mokatë, truhemi nga shetani. Kjo është atë që kërkohet për neve. Është shumë pse të tjera janë më të pasqëruara edhe kjo, nëse se e kuptojmë detajisht Të gjithë funksionojnë as e para as e fundit. Jo pse nuk ka serim, jo, kjo ka serim, por për shkak se mundësia intelektuale për ta kuptuar është e kufizuar. Andaj edhe nuk mundem edhe po na e sqaruam me muje me vite përsi në në çoftë nuk e kuptojmë drejt, mbetet dilema pasqaruar. Kemi telefonat që e enkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum salam rahmetullah. Hani. Mosorë desamë ajo është nëse qara. Allahu s'pëblev, po alhamdolla, mirim. Mirim, e, e kam që të një nom prezent, po? edhe jëmë të i thonë që e dhije dhe më thonë kuronin krejt arabëgështë që ishë, Allah u ka thonë që ishë fjole në zërë që dijme në zërë krejtë. Po? E kjo, kjo thëmë thëtë, onë on, on, i thonë, rrujë të i shëjtë omë, lërgështë që ato që ta nuk e shërën, onë e shërë. Ka në shati? O në shati dëme të më alkohërin. Qësë e shati Allah? E shati dëme të më thomë dëme të më këllë me të më alkohërin. Poh, poh, poh. O në zi dëme të më thomë edhe këronin dhimi lëzhu kreç kësë në në në yenë Allahot. Orginant, orginant. Poh, poh. poh. Dëme të më thomë qatë këroni, o në të më E kome dhe dita dhe dhe i kretë, dhe me rendicjone në zhurt, dhe me ledzu që shos original kretë. Po, po e qartë, e kuptumë, e kuptumë, e kuptumë, e kuptumë, e kuptumë. Dhe besojme në Kur'anisht obligim për neve, me ledzu Kur'anin, dhe të tëtë ka shumë njerë që dhe me ledzu Kur'an, dhe kjo është është diqka që dikush duhet me nështë është i vequmete. Fogu të çajësh ai shejtani do ta ka mësua Allahu Xhelalu Velala, ju kjo nuk është e mundshme. Po ka mundsi të kesh ndonjë ngacmim nga shejtani të provokon rrujë. Rrujë mos bën këto uh, provokime, mos bën këto probleme, ngasë mundë të shejtani shumë lot më devju për më të saj. Allahu Xhelalu Velala nuk e ka mësua askush me pa shejtanin. Shejtani personifikohet, mund të personifikon një njëri dikunë këtu më radh, e pa në formën e ranës që ka krijuar Allahu Xhelalu as mund rastim të pa as askush.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 dhe një pytja bënd tjetër. Po, falë, të dëgjujmë, falëma. Jena, edhe në funë, jena është amurim të kënja tazët vetë falim, falim në që pënëojnë në në një harë sektorit, po, në hanë fatë ke si zhvesht të rejtë faljumë, edhe në faljumë në mazë. Po. E rinë, kjena përdojki me shumë për dëso kolegët, në rinë, në thërënë, në në në rën, në rën, në kapu, me, kështë, e, muë, e, më, flasë, në në në në në në në në n ...për, për që është jetë fritë. E në vinë me shisha të rikohullit, një jetëm, në vinë atë të... ...së vinë që është ta freska të zemë, pa, pa, pa. në që se fashë... ...sa në në bojnë po lejëri. E qartë, një shala tashë du të mundu me tja përgjinë një shala tashë. Se përket pyjtës para ka drejt me në pri një imam që nuk falet regullishtë... ...imamit du të me qenë ai që është me i devatshmi, me mjë... i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 Por për çat namaz që falet, nëse falsi duhet në rregull, namazin rregull. Por mamimi është me pas në imam shej çeli, po më ne çuprin. Namoz saktuara dikush që falet rregullisht, nga se ti the, nuk bëhet falë për hoj xhamia, po çe që është vendos as për zavencus, po ndrosë saktuar kur ju bie rasti po, po. më fal ndoshta jashtë xhamis apo në ndonjë rast tjetër apo. Prandaj mamirë më gjet dikën tjetër, nëse ka mundsi, më u gjet në atë moment të mirë. Jo, jo. Atëherë mësti më u fal nuk nuk është se namazi e, është i pavlerë. Jo namazi namaz që në rregull, dashsa për braktisjen e namazit që ajo bën, kanë njerëz atë gjënojnë mbetet aty. Në sekret provokimeve do nderuar provokime në këtë rast më të mirë në mëkon injorimin, po të thon. Injiron më së miri, po të thon. Injorimi është më i mirë. Sincë që e marr më tha. Ne shoh se njerëz kanë vënë për xharimin ose xharojmë. Mu xharojmë. Ki, që themson qi argument ja prezanton. Ka dilemja e saj. Mirëpo më këto provokime, këhini këto rrugë me shishet birre se me këto gjëra banale më s'mërmëta, më s'mërmëta. Mos mërmëta, krijo punë tone injorojata, edhe këta këta në mes të 50 janë pak. Një shtypse nuk falon, ata skangsi ata nuk nuk kanë nuk nuk, nuk, nuk, nuk janë lejuën vetë të synojnë provokime. Dajmë numa ata të tirit. Ata njerë që do të thonë kanë çif me dëgjuan namaz. Po ç'e S'falën. Ndoshta e kanon për mau, ndoshta ka ndonjë pengesë saktuar që mendoj se është pengesë paraj nuk ka pengesë. Merr në meta. Megjithanden me smerni. Injironi interes. A do kërkoni nga ata që ty llo rahat? Mos u merni me ta. ta një mos me japni hapësë për debat. Injirimi është më i miri në këtë rast. Allah dhe më i mirë. Kemi telefonitet që i mkuadrojm? Falem. Orna. Ka dheu listë se ashtu çfarë anë të, të Ormano. Però se li siete Po, po. Che cosa dite, dico, sì. Che detta, che detta cosa? Che cavalone. Po, po, po. Per se mi sigarette, ma ho avuto un po' di cose do më shalu ndonjë gjë që të tregoj. Në qoftë se ka të ndryshojë ndonjë gjë. Ëh, po verse kësaj, dovezë të jetë këtan. Sistër, fal Allahun. Si do të thotë ku munduam të kuptoj që ka dashëm u munduam të kuptoj, edhe pse zëri ishte do të thotë shumë i paqartë nga se si duke të vindë të një, një telefonat të ngarkuar, e, si vrejet të ajdiari që ka problem, vrejet të ajdiari që ka problem, nuk është gjenë nërmali njëri me thonë se vetë Zotim unë kanë da me pa shëjtanit. Ka mundë si kanë një prejket shëjtanit, kanë një ngacmim, që kanë i përtrajtim për një rukja, sigur se kemi përmanë në vazhdimisht. Da mirër nëse pranën, mirë, me quëtë një hoqë i sigur që kemi përmanë në disa ere, me iknu Quran, me e liru nga kjo presion, me e liru nga këngarkies e shëtanit, që të këthejë të jetës normalë. Të këthejë të jetës të zakonëshme si duhet, leptur e ngarkieset. Allah gjelejë në ndihmoft. Allah gjelejë në ndihmoft, merë në sërëzme këtë djallë, ruajeni, kujdesu një për të se ka në ujë për një përkujdes se pak më të veçantë. Kemi telefon të të rejnë kuadrojmë? Alo? Urna? O në <të> Po, po të dëgjoj falë. La... A ah! ka mufizë? Po oh! çfarëçi po na konsikroi në pasllërinë e dytë, apo më po bëjë? Po. Kur do të bëna kur na konsiktoi? Po. A ka mufizë diçka të vënë në bukë, ajo që lëvohet? Ëh, oh! ja, oh! më tregua ty një gjë sot rrugtynë, që më thonë, asyse 95% e janë muslimane, 5% beso që nuk janë diklimat. Po. E pastaj ata mund të shtëlmi, 95%, mund humbën diçka në kofën drejt rregullash, ne tjetër, ne janë disa rregulla që na shkolojnë pati në përgjithësi kur jetekan këndon, në vulpia në pasi, kur çata kundërtueli vet ajëvat me pak gjinë aty përmiros vota pati. Unë unë kisha votsa të vimë stavor kod. Po. po. Kur çata me cikun e dhivë, po më bëjë të os binome me diçka tjetër, e na zgjargon vota të më pas kraha, po shali për kraha. Po, çfarë të tjerë pyetje? Çfarë të tjerë pyetje? E e cifë, kjo pjesa më e vogli pyetje Juve, që era ty shka shkaja merreme Juve në Shqiponjë. Inshallah ta shtap ja përgjithë, inshallah me izin Allahut. Inshallah. E e kuptoj drejt, domethënë shqetësimin e shikuesit tanë dhe të tjerëve, që janë më dvërtej, të vërtetë të shqetësuar me mënyrën se si është reaguar përballë një problemi që tash realisht nuk ka qenë problem. Janë involuar pastaj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 e kuptaj gjithashtë ose edhe o gjelarët, duhet, duhet, uh, pa dushim, uh, ta marin më me përsi rullin që e kanë. Që me dë vërtit, njerësht e pa ndërgjeshëm ata të cilët, do të thot, marin nguzimin, të flasin keq për islamin, të ofendojnë muslimanët, të kemë një, një qendrin pak, pak, do të thot, uh, më, pa thamë kështu, edukativ në të tyre, me eduku u ka pak. Me të regu se, uh, nuk ka mundësit dikush në këtë mes,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 timet e kujdesshëm dhe mos ta bën këtartë se më kujtë ndonjë hoj për shembull për interaksuar, merr pjesë dikon, thot valla ky është i shitur me ta ose ky ka shkuar me ta kështu më radh, timet e kujdesm sigurisht ai kanë fillim të ruhemi nga fiolat që nxjerrim. Po saçi ajo që mund të lëndon, ajo që mund të gjykon, ajo që mund të rënën, ajo që mund të prish, të ruhemi nga këto fiol nga se kemi dhënë llogari për Allah xhallar për ta. Anëj apo duhet të xhallarot po, që me vërtet ë Ata e në të elu të rullin sa po kanë mundësi, por me gjithat, a ka hapsir enda, që edhe më tepër, edhe më shumë tjene të konsoliduar, e të bashkuar, e të unifikuar, dhe të marrin qëndrimet të përbashta, përbal dukrive të tila, po kanë mundësi. Kanë mundësi, dhe në shpesoj që kja edhe të shkon duke u forcuar, duke u rritu dhe më tepër në të ardhmen me lene e la gjellewala, që o gjellarët të luaj në real konstruktiv, si kur që kanë lu E kemi në tërpëtën të të reinkuadrojmë. Selamu aleykum. Aleykum, selamu a tëllam. Uh, Jamë një moka, uh, e eh, nështëa me bonin pyke. Uh, Jamë një sëtëtë veqare dhe sëtëtë një devijimi, si, si mëshatare e re, e nëmë dhërila në mësovë a mirë, por të ashtë të tri vite jam me i gjabë dhe me namazë, por shumë shpeshë përmë bëjmë me po andër një një të menë, ne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 Një shtamë me pri, c'ka është kjo? Edhe pëse unë është shumë shpesh, ju jo shumë shpesh, njështë këtërojnë nështamë njëmë në namazë në fërë, njështë i bu, rëndësinë e islamit. Por nuk e di pëse, nuk e di pëse, nuk e di përë të jemër, hala për mu uzuë, dhe ato me bo namazët. E qartë, në qartë. Nështamë t'ka është kjo? Asaj, edhe unë vetë pë Nuk e një bubë një mizë më kalonë rës trukit e ckaune, vetë më atërhekë vëmendje me kësi koken anash. Po nuk e, e levij që trukin dhe atë namazin, nuk e ditë që mdojë. Ndok e që kur levij që t'i shka përreth meje, po faktikisht alë që nuk levij. Përshëtë një u së që gohëm për namazin. Apo nja allatë për kohën që omora. E qërëtë. Sal aleikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu. Fëllimisht duhet a dhima që i kemë përnë më bërdimisht, se gjdo punë të mirë që e ndërmer njëri ju, një besimtar, një besimtare, kjo punë, kë iniciativë e ti e gëzën e lanëgjër le valë, e këna të zotin, për në të të tërë e dëshpran shëjtanin. Një punë të mirë me bu, e lërëm e njëri ju me e ndrushu komplet jetë në vetë, nga një jetë ndërshëta me shfrenimin, nga një jetë me e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 është së provë që ti të, të forcohesh edhe më shumë fe. Ti keni u mulid për Allahun Xhelaluha Sami atëpër, për asort ceremoninë armik ku Allahu ti do të murid më shumë për Allahun Xhelaluha Wala. Me pas bindjen tënde atëpër, me u lidh me Allahun Sami atëpër, me përmend Allahun Sami atëpër, ta largon këtë melen Allahu Xhelaluha Xheralu. Fortë që po je ëndër, mazur se so me kë ëndër. Ëndra në këndë i bash të mëdha. Ëndra duhet shikuar kur është e mirë, të na disponon. Dhe në anë tjetër nëse kondeni përmbajtë të, të, të, të, të këfë, përmbajt caktuar që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 At bojëtesi kërkush, oh, ja e kërkushit i badjoja em lu, nonë ke lejon, jo tiky fiberkët, nuk do më t'lorat. Mos ia kthe kokën këtyr ëndrave. Pshtytri e nonë maj, si e majt sikur ne kam thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kthejë kokën nonë e majt, ku shekë ëndra, 3 herë për shtytë nonë e majt, thui "E'udhu billahi minash-shaytanir-rajim", kërkon mbrojtjen e Zotit që trun Allah nga shëri i shejtanit mallkuar. Thua "Zot më ruaj nga e keqja e këtyr ëndrave" dhe me lenin Allah xhallahu ta ishe mbrojtur dhe nuk do bën e keq, nuk, nuk do të bën keq këto ëndër që e ke parë dhe të shkëndo këllë argun inshallah. Merabdes për samran me flight. Kujdesu për lutjet e xhumit që na ka mësua pejgamberi s.a.s.e që i ketë këtu burrë moslimanit. Do të thosë përkat asaj pjesë dytë për namaz që po këkse pengesa vazhda me namaz sikur shehet duke vazhduar dhe vazhdo me koncentrim dhe për ulje. Të mund të ndjen ngacjimet të sheitanit për të trëku vëmendjen për ta për të, të bërë me ulov namaz. Për të bërë me ushtecsu me namaz, më sh mendikna sinë namazit çoft llozh nga ky namaz dhe ndal gradual pasajhetojn tek atë me largu nga namazi mos ia lekët mos u merr me këtë çështje lut Allahun se ti që Allahu më tul peshërrë ti lut Allahun më ndroh nga sherrri ti lezë Kur'an sa më tepër dhe ndëgjoj Kur'an sa më tepër veçanërisht ve, ve, veçanërisht dua të them surën Bekare lezë ndëgjoj lezë vet surën Bekare në çës të dimërzu Kur'an çu nuk din vendoset ndëgjojse të ndvash dhe ndëgjojë surën Bekare sa më shpesh Këndëja vedit së më është për surën fëleqë dhe në nësë, surën fëtiha, ajëtë lë kërsinë, Allahu la ilaha illahu alhajju alqajumë, me lejnë Allah Gjallahu A'la, këto të sytë dhe këto vëzvët do të largonë, me lejnë Allah Gjallahu A'la. Këmë një të rronë të të një mqadrojmë? Selamu alaikum. Alaikum, selamu, rrhatullah. Në desha një përë të me bërë. Po? Ma gjëja që eqzistë talë. Ah, uh, o djalorve a më besohet që po shkruajnë Armalia? A është shërim? E çartë, e çartë. Jo. No. Jo, no, tonë mirë. Ti më fol di ser për sigurinë, për magjinë, kimi thonë se kjo është realitet që ndodh, po nuk duhet më ushtesu maksimalisht asha që kanë djeta do të na ndodhë. Duhet më umbështet vale. të Allahu le valla. Duhet jemi të mbrojtur. Të mbrojtur do të thotë të jemi të stolisur me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 aj që është sëpravu me serë, magji, nuk duhet me shku të kata që shku në Hemalia, nëse Hemalia nuk është shërim nga sihre, nuk është shërim për këto, nga se nuk e ka legjitimuar një metot të tilë Kurani e asë suneti i pejgamberi sallallahu a sallam. Por ka gjëllartë mjetë e shkolluar të devatëshëm që nuk e që përdorin këto raste, u këndon njerëzë Kurani përdorin metot të pejgamberi sallallam, dhe Melen Allah xhel dhe wala tani shëron. Duhet të qenë sabër gabak. Kanë di kurrë unë kesh një herë dy herë po kur gjë? Nuk do të bëhet një herë dy herë. Ja tekniku nuk shkon të një herë. Shkon me 10 herë. Deri sa so Melen Allah xhel dhe wala të gjin viti i gjenë shërim. Andaj Kur'ani është shërim, por duhet të bësh sabër. Dikush më shpejt e dikush më ngadal, por këto janë caktimet e Allahut Azh xhel që duhet të bësh, të më bësh sabër. Nëse asigur thash Hajmalia nuk është shërim për këtë çështje dhe duhet mu lërgun nga e malijat, nga se si e malijat mund të ndikon që edhe në ashtohet kës mundi dhe kësë mundi dhe këje që edhe, edhe ma tepër, si kur që e ka përmen, një gjithë e tilë, Muhammedi, sallallahu aleyhi wa sallam. E imë kvadrojmë edhe një telefon të të tërë? E selam aleyhu. Aleykum, selam, wa tullam. Pa, këmërët, kështë jo në e qështë dhëni marët, përshetë u më në gjëhën e <tus> marët. E kupt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 Momentin kur ai shfaqet ty iki kontakt me atë, kjo s'është normal. Atë që nuk është normal, andaj për shkak se nuk është normalun për këtë arsye thashë, ndoshta ke nevojë për në kujdes, kinëj për në shqyë, shqyë, të shëtuim të lëna që po morr rrugë. Boni me të rrugë kë në Kur'an. Por thashë nuk është normale domthonjë që njëri më pasheton, nuk është normal më pas punë me ta. Nuk është normal më folmësh ata njerërit, nuk është normal kjo. Këto gjëndje të zakonshme. Prandaj nga kjo aspekt thashë, po them që ti ke diçka ose as nuk po them që ndoshta ti ke I, i nga në një smuni i prej, ku nuk e di. Unë i kësha pa dhe rriti ti, azim e se pas, por duke u bazuar vetëm fjallet tua, the, unë e shë shëjton, Allah ma ka mundësumë këtë. Dhe kjo fjall që ti e the, për mu nuk është normale. Edhepse te lizo në Kurandë e Moruki, te ilhamme që e Moruki, po nuk është normal, nuk është normal me e pa po shëjton, nuk është normal me komunikumete, së është normal e kjo. Ndaj duesh me ju kë Dhe në që se ki ngazmije për tyne, me i refuzur këtë ngazmije me lezim të koran dhe mezoj që kja do tjetë e qartë për ty dhe përgjdo ka në tjetër që ka këse probleme. Nuk e di a kemi telefonat duke pritë? E në kuadrojme me telefonatë? Mirë nama. Mirë nama. Selama alejkum. Alejkum, selama, natullu. Oqë dhe është ta në të fytë se në telefonë të shamut po të mladohin të korani shqipë që është.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 Lejohet me nëzuhë për abdes, e sa e është përkëthemi kuptimit të Koran, nuk është vetë Korani ajetë. Andaj lejohet me nëzuhë për abdes, e ti bën mirë. Ese nga një e një një një nuk i ka mundësi të nëmarë abdes gjithmonë. E sërë, e merë Korani, e qelë me nëzuhë shqip, kuptimin që ka ka, ta është ku nëmarë abdes, hajtë se e lejtë zemë e uenë. Shpeshare ti i kenë shumë mundësi me nëzuhë, përshka këse nuk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 në kuadër të përkthimit çfarë kërkon Zoti Xhellahu te jallora për neva. Në kësosh gabim, as nuk e gjënat rregull, është vazhdo dhiri, dhiri të vazhdo kështu deri deri sa Allah ta mëson mezu dhe arabisht inshallah, edhe të kënaqësh me mezimin original të të koronet. Kemi interval tjetër e ankuadrojm. Selam alejkum. Alejkum selam tullah. E folë faljes gjenoze sot. Qysh është ta, ka drejt më fal dy herë për shkakun. Po, se komposteras tek ku ne varrëm, edhe ja kanë falë xhamit. Po ne ka sa kolëna shkuar, i ka thënë kanë dhifata xhamati, ka thonë më falja edhe një herë dhe u fal. Po, po, po, qort. A oshte lejushme? Është qart, në shoqtarë të pergjin, inshallah. Edhe një pyetje vëllai në botë. Po, verno, po, verno. Ëh, për punë skursira ta zonë dhe jen xhami. Po. A oshte pshjamu mësa po. se rrushme me ne, u juna po më ne fal. Po.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 që ashtu duke pushuar e kanë kry vetë ceremoninë e falës gjënos dhe varrimit. Kur është ngrit Peygamberi s.a.s.l. dhe pas disa ditëve ka ka paçi kjo grups s'është duke në kurrë duke pasur në jaminë më kanë ku është ai kanë ka vdek. Kam të zgjen lemru kanë e ka, ja rasulullah oj derguar lotkeçën duke pushuar dhe nuk dëshuan me trazu. Sa ku është varri i saj i thania këtu e dërguam tek varri i saj. Atëh Peygamberi sa folë gjënosën për zujit vet. Ka se pa dëshë që ai Salut Allah xhelle walaqit që ta gëralën që lutash për lentja fal më kotë kështu më radh. Andaj nuk ka të keqe të falet namazi i jonë dy herë. Poçi se kanëvojë për kët përse të falës namazut, siqëse apo shumë xhamat apo çë xhamati mos më po mësimar tek vënni ku fal gjinazën, por pastaj ku vorost ka mundësi me çën atje, ja, nuk prish punë ku do që ti po të mundësia ia ja fal gjinazën, nga se sa më shumë ia ja falin gjinazën sa më shumë lutën për të, kjo është më mirë për të vdekur apo për të vdekurin. Nëse përkët Kur thirrë zonë, do thotë, nuk është mirë me natyrën një kom, pa nevojë në xhami. Ase nëse vjen ose varden xhami ose ulet. Pa mbledh kom, pa nevojë, skonevoj. Nëse nevoj. vjen gjithmonë në, në fund e zonë, për shembull, ka njëmi, për, la, ilahi, la, la, atë, atë, atë, një xhami dhe më jiten la ilah illallah në fund. Atë për ska, atë përvonë në zonë, atë tash vetë fillon kuaj me falëritin. Pse rrin disa sekonda në këmbë që sprish pun. E vmerret një në minutë në këmbë pa nevojë që skarsyë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 Urna. Urna. Salaam alaikum. Aleykum. Salaam të Allah. Në gëdë në kërënës dite dhe të lezimit të Qur'anit në në në në të të ku ka sejde. Po? A mënu më bërë sejde a shdo së të të të të të u munë, a po të të të që në kam. Po a të qartë. Po. A të qartë. A shdojën sejde i të të lawa. Sejde lezimit të да Qur'anit. Dhe nësë njërës dhukë lezuar Qur'anit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 mjaftueshme. Dhe me ka sikur ndruar edhe ne erdhem në fund të këtij emisioni, e lutem Allahun e manduar që të na bën të përgjithshëm, të kujdesshëm. Që timi nga ata që gëzojnë të tjerët e ju i mrzitin dhe i shqetësojnë. Timi nga ata që bashkojnë dhe pajtojnë, e jo timi nga ata që përçojnë dhe ndajnë në suptojnë. Timi nga ata që ruajnë e jo nga ata që prisin dhe shkatërrojnë. Allahu na ruaj edhe sukses në këtë ritim. Na mësonth Allahu xhele uala timi në Facebook në këtë dynjë dhe dalim faqebar nëjesën të akim më zotin tonë. Zotin ruajt, ju familirë për vëmendjen dhe inkuadrimen juaj, dhe në takim në arshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tot kërë>